Însemne și simboluri Însemnul Australiei este o versiune revăzută și adaptată a unui cântec patriotic de la sfârșitul secolului XIX. Limba oficială în Australia este engleza, dar aceasta nu a fost impusă prin lege, ci mai curând prin practică, prin folosirea ei curentă generalizată. Engleza australiană nu se deosebește mult de alte variante ale limbii engleze, la fel ca și vorbitorii din SUA, cei din Australia au îmbogățit-o cu expresii specifice sau i-au adus modificări în pronunție și chiar în construcții gramaticale și lexicale. Drapelul Australiei este compus din patru elemente. Pe drapelul propriu-zis, de culoare albastră, în colțul din stânga sus, se află un petec din steagul Marii Britanii, ceea ce semnifică legătura istorică a Australiei cu această țară. Sub aceasta se află o stea mare în opt colțuri, ceea ce semnifică cele șase state și două teritorii componente. În jumătatea din dreapta a drapelului sunt împreștiate ca pe cer cinci stele mici, amintind de constelația Crucea Sudului, un simbol astronomic al cerului nocturn al emisferei sudice. Emblema oficială a fost oferită de regele George al V-lea în anul 1912, ea este compusă dintr-un scut, deasupra căruia se află aceeași stea mare, simbolizând cele opt state și teritorii. În stânga este reprezentat un cangur, iar în dreapta un alt animal specific a Australiei, pasărea nezburătoare emu. Aceste simboluri sunt încadrate pe o creangă înflorită a plantei Wattle. Se scrie W-A-T-T-L-E, specifică Australiei. Ziua națională de 26 ianuarie, dată la care, în 1788, capitanul Philip a implantat steagul Marii Britanii pe solul Australiei, din acel moment, Australia devenea colonie britanică. Câțiva oameni politici ai Australiei A cunoaște numele unor oameni politici ai unei țări nu e foarte important pentru un turist sau un călător ocazional. Foarte rar se întâmplă ca într-o discuție să se facă referire la acest subiect. La fel cum și mai rar poți primi un reproș că nu cunoști renumele unui ministru, al președintelui unei camere a Parlamentului sau chiar a șefului de stat. Mărturisesc că în foarte multe țări vizitate am avut și eu acest handicap, dar acolo unde a venit vorba am lăsat o impresie bună că știam numele anumitor personalități din diferite domenii. Așa încât rămân la părerea că în acest domeniu nimic nu se impune cu necesitate și nici nu trebuie să ne fie jenă dacă la acest capitol suntem deficitari. La urma urmei, imaginați-vă ce ar însemna ca toți turiștii, vizitatorii, care ajung într-o țară, de fapt în zeci de țări, să-și impuie capul cu atâtea nume care realmente nu au nicio legătură cu șederea lor acolo, timp de câteva zile sau chiar săptămâni. Totuși, din anumite considerente, în anumite situații pentru categorii speciale de vizitatori, a cunoaște câte ceva din viața politică a țării respective, a fi familiarizat cu sistemul de guvernare și cu regulile democrației, unde este cazul, înseamnă nu numai un semn de respect pentru țara respectivă, ci poate fi chiar un atu important în demersurile pe care le fac, indiferent de postură, domeniu sau situație și obiective. De exemplu, nu cred că este permis unui om de afaceri care merge în Australia în scopuri comerciale sau de investiții, de colaborare sau cooperare, să nu cunoască numele Ministrului Comerțului. În cazul Australiei, numele șefului statului este foarte ușor de reținut, dar pentru aceasta este nevoie să cunoaștem regula potrivit cărea. Șeful statului este regina Angliei, Elisabeta a doua. Trebuie să mai știm că ea nu guvernează propriu zis, și că nici măcar nu este șeful statului în sensul propriu zis al cuvântului, ci doar cu caracter formal, protocolar, până la urmă, onorific. Ea este reprezentată în mod concret și chiar cu multe atribuții de un guvernator general. Nimeni nu vă va reproșa dacă nu-i cunoașteți numele, dar în unele situații s-ar putea să vă prindă bine dacă îl pronunțați. Diplomații, de exemplu, nu vor a fi apreciați niciodată pozitivi dacă nu vor ști numele ministrului afacerilor externe. Ce să mai spunem de un membru al delegației române la Olimpiadă care nu cunoaște numele ministrului însărcinat cu organizarea jocurilor olimpice, care este în același timp și președintele Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice al orașului Sydney. În realitate, fiecare domeniu în care ne manifestăm ca vizitatori într-o altă țară, trebuie cât de cât cunoscut sub aspect organizatoric-administrativ. O asemenea filozofie pare nesemnificativă și fără importanță, dar, repet, pot exista situații în care lipsa de informație în această privință îți poate tăia o șansă, după cum se poate întâmpla și invers. Plasarea numelui unui demnitar într-o anumită conjunctură îți poate aduce un succes nesperat. Experiența personală trebuie să recunosc că a avut ambele efecte, Așadar, iată de ce am socotit util, nu neapărat necesar, să amintesc aici principalele funcții și numele celor care le ocupă în Australia. Șeful statului potrivit Constituției și practicii de 200 de ani este regina Angliei Elisabeta II, repet, cu caracter formal și nu efectiv. Guvernatorul general este cel care o reprezintă în mod juridic administrativ și chiar de fapt și executa anumite atribuții în numele reginei. Acesta este William Dean. Se scrie D-E-A-N-E. Primul ministru conduce efectiv țara în fruntea cabinetului pe care îl prezidează. Astăzi el este John. Se scrie J-O-H-N Howard. Se scrie H-O-W-A-R-D. Din 1996. Ministrul afacerilor externe cu un rol de mare importanță nu numai în domeniul politicii externe, ca și în alte state de altfel, ci și în angajarea politică socială, militară comercială a statului în afară este Alexander, se scrie A L E, X A N, D, E, R, Downer. Se scrie D. A-W-N-E-R Membru al Parlamentului Ministrul Comerțului este Marc Se scrie M-A-R-K VAIL, Se scrie V-A-I-L-E Și el membru al Parlamentului MP. Aș face o paranteză semnificativă în legătură cu acest om politic în vara anului 1999 el a vizitat România. Sigur este că a realizat un lucru excepțional pentru viitorul relațiilor comerciale, poate nu numai dintre țările noastre. Domnia sa a instalat la București pe domnul Don se scrie D O N Keynes. Se scrie C A I R N S. În calitate de consul general al Australiei, funcție deloc neglijabilă dacă avem în vedere două lucruri. Ambasada Australiei în România se află la Belgrad și nevoia țării noastre de a dezvolta relațiile pe mai multe planuri cu Australia s-a umplut astfel un gol care a fost resimțit mulți ani. Aici este binevenită încă o paranteză. După câțiva ani de interimat, în care, potrivit presei de la noi, s-au petrecut și lucruri necurate la Ambasada României din Canberra, se scrie C-A-N-B-E-R-R-A, -R -R în anul 1999 a fost numit un ambasador propriu zis, adică are chiar acest înalt rang în ierarhia diplomatică. Este doamna Vulpe, despre care am aflat până acum numai lucruri frumoase.